بسم اللہ الرحمن الرحیم زنی کارون دا سیو شاگیدو خار زندگی دا چه کم دنو سر رسو شاہ سیب حاغا زکر کولو سلور دا غینا مخ شو این زم زکر کئی چه غا ذرر رسيه غدي معاملات زوار را معاملات زوار غدي چاږي کې د بل مال په ناحقه باندې غستلي قران کریم کې ورته اشاره شوی د پلاة تا کول اموالکم بينکم بالباطل سر د غریب یو مختلف سورتونه دي یو د غریب نه لکه جواری شو دې سوت شو درېم رښواتو ناب طول کمی کمه دارنګي سوداګر دوکه کول او زخيره اندوځي کول او بلیو چه کمدنو تیز اول <تصفح> یا بارای خلو کولا مخیل ورطلو دا ټول چې کمدنو معاملات زور ردی وامینه معاملات زور ردن بالمدینه تی کلقیمار ورربا اضافم مضافا دایسه دا, دا قرآن کریم آقید راوڑه دی سودکی او روپای محرام از ورشوه و التدفيف والكيل ناب طول کې کمی کول وزل او التدريس په سلعه مبياکي دوکې کول سپټاول را پټاول تلق کېل جلب چې بهر نخالګ څه سامانونه وروړي خار ته د خرص د او خارای سړې چې کمندنو اغه ول مخي لورشي او داغه نه چې کمندونو فارزان قیمت فانه واخلی او دلته چې کمندونو بخاري والا باندې پکران باندې خرڅی نو دوه طریقې سره چې کمندونو دا ضرر دي یو ضرر خود دې دي چې اگر بارای سړې د نرخ خبر نو مذاغنه ارزان سکو واغستم او دلته چکه منه خواري ته هم زرار شو پريخه به به ما دا غبر اغلو و با رئيس له بخار تراغلو چې خلکو تنه څنګه سکه اغاستو الله تعالی نبي عليه صلوات والسلام ته وویل شو چې موږ لنرخ مقررب کړو نرخونه سکه مقررب کړ نبي عليه ورته فرمای انم المصعر هو الله تعالى نورخونه الله مقرره مقرره د ویله خلک چې دیوبل نه فائدې سکی اخلي باید چې تاسو ته ضرورت ته ټماټر دی د چاشي ویری هغه چې مال چې کمونه به زر روپایو کې دیری زموږ په ضرورت چې کمونه پوره شي هغه په ځان ضرورت پوره کړي دلته به نور مقرره کړي چې د 290 کټه نواره نو تا کلیپ شیلګه ول استیقار دو تم د ضرورت په وخت کې ذخیره اندوزی کول ور نجش ميلو کې چې یو بل تیزول یو او بل چې کمندنو پاړن کې دې تیز یو بل ته وامنَهُ خُصُومَاتُ الْمُشْكِلَة بَلْ چې کمندنو تاغ زَرَوْ اَمَلُونَ د زَرَرِي اَمَلُونَ چې کمندنو آغا, آغا په به تمسوک کول یعنی خپله داوا چې کمدننو په چالااک سره ثابتول ځې سړی خبرو کې وي چالا کو هغهه خپله خبره په چالاکی باې ثاب ول شي شا سبوی د دیم چې کمدننو لکا دغه په کار دصدب په کار دی یو سړی او په خبرو کې ډیررتی یو د نرو خلکو معلوونه به چې کمدننو س کوي اخللي د غیره د بیا شریعت د گواهانو د دا لیک سیستم د دا گواهانو د ټول چکمندونو برابر کو د قاضی چې د یی سره به د هغه کولې شي وقمنه خصومات المشکله اغه خصومات دېوبل سره چغه یو بل سره اشتبا د غیر ازی مشکله دا مطلب یا مت یتماسکو فیها کلن بشبهت كلن دلیل نیوی پدیبانی یا تمسکو فیها کلن بشبهت بس محمولیو گنتا که شبهت آن لگا کیو لا تنکشف جلیت الحال او خکارا چه حقیقت خکارا نشی فیحتاجو الى تمسک بالبینات ضرورت رازی تمسک بالبینات والایمان والوثائق قسمونتا او اعتمادن وثیقوتا و قرائن الحال و او دو واپس کولو ده دی اله سنت هغه اغا طریقی مسلمتا و ابداعی وجه ترجیح او دو اخکار کولو دو ترجیح وجه تا و معرفت مکای دلمتخاسمین او دو دو که کون کو چکم دنو اغا چکم متخاسمینو کې دو کباز دی دا اغا دو که اخکار کول دا ټول ضروری و, و من بل د اما زار راونه هغه دا خار دی چې خا وال نه دي بس هغ خار پرږ ديمونږ په خار کې ژوندون نه کوو بانډو تلاړ شي بانډو تلاړ شي اوس د زنې کارونه دي چې هغه د خااري خلک پههغې باندې پوهږي دبانډو خلک پاهغې با نه پوهږي بانډو کې سې ضروریت دي چ هغه باډو والا پوور کول شي یا هغه خاري واله نه شي کره کوی او کود دا وي خاريله چې مونږه بانډو ته و بانډو و چې مونږ خاونو تهو دا دواړه نظام خابېږي دا خاار نظام چې کوم نه نومونږ پر بادېږي ځکه والا دا چلولله نه شيکه خ مونږ به هر و سړی وي مونږ به کور شو کینو دا کار نه کېږي داري او خپل خپل ځای دی نو خاريو علي کې د تشویضي ییری خرځنې ضرورت کې کسبونه دی پېشي لو کوس یو پېشي ولړتالو کولوارانو انګرانو چې مونږه چې کمندنو تووس پنه کار نه کوو تنظیم ب خرابې کینه یا زمیداران ورتالو کو چې مونږه چې کمندنو کورونده نه کوو لکه سوید تماکو نه سکو ورتالو کنه تماکو نه ورتالو کو دا به چې کمو اودنې خاببیږې نه د ملکو چې هغوی چې کمنو او پسلونو نه ارتالو کې زمیداره نه وکې ارتالو کې دی نه ممسیل جوړيږي د دی د پاه به چې کمنو د خار مشرو انتظام کوي چې داسې نه شته چګنینو د والا والالاړ شي خا دغه او بانډو ته او بانډو والله دی دلته را شي او یا د قسبونونه نه خلک چې کمونه سووکې هرتالونه او با کارټوکي یا د فصلونو چې کمندونو غیبی کارتو کې دا ډېر ضروري خبره دي دا داغه لپاره ضروري دي شاته ډیر ځیا جوور نظر لري دی باندې چې څوک پوهیږي ناګي پوهیږي موږ لا کده صرف دا کتاب ورنو شاه صاحب چې کمدنو مسلمان ته دا خي چې په عالم کې به وخت څنګه یو یوې جغرافيي ژوندۍ تیرول بلې نظریاتي ژوندۍ تیرول نظریاتی زندگی چې تیرا نو بس صرف د ځان به پاتې کېږي بیاته دنیا سره وخت نه چې تی راوللی شا تا ته دا خبره کوې چې جغراف زندگی به څنګه تی ل نو دا مسلمان ته و چې لکهستاڅ خو نه ده چې تاس یو کولوو خوتهای دی او دپهغېې ناست دی او پهستا تا سره ټول دنیا دا او دنیا چې کم نو ملکوونه دي تا او دی ملکونو سر بواق سنگ تیره پرادو سر بسنگ تیره اخفلو سر بسنگ تیره شاہ سیب اسلام عالمی دین گنی لکه دا دی یو وڑو کی خار او دی یو وڑو کی دغم اصلا ندا دا, دا شاہ سیب دی رلوی نظریہ دا چکم خلق پاگی باندی پوئی گی یو جغرافیهی زندگی وی یو نظریہتی زندگی وی وامن ہو این یب دو المدینه و يكتفو بالاتفاق بارتفاق الاول <تصفيق> او زه نه غاملونو زره نه دادي چې باندې تلار شي خارونو والا او دا و چې بس مونږ سره خروس کوو کو نور څه ته زمونږ اچاتو نشته او غیر حاضح یا تمدنو في غير هذه یا يا چې کمونو د خاريه پرېګدو او بل زياته چې کمند نو او يكونوا توزوهم في الاقبال على الاكساب بحیثو یا زر رو بالمدینہ یا چھ کمدنو تقسیمو کی توزو تقسیم تا گیلے کی تقسیم چھ کمدنو کی پاگا اکسابو کی متوجہ کی دلو تا مطلب دارے تفسیل کی دا اگا توزو این یقبل اکسارو حمالت تجارہ چھ ٹول خلقوی بس مونگو تجارت کو نو کرواندہ پریگ دی چھ ٹول تجارتونو نو پسیشی د روپې باندې روپې خړل لیکيږي چوي کاروانده نه کوو او دا نه کو نو روپای به ماته پم پچ نه کې وبو کی سبق ہے و سرا روپې خوتنه ډوړنه جوړه لګا نو جوړه به د سینه جوړه کته ډيري روپای په تجارت وبیا کوي دسی شي چې غنم نشته جوار نشته داسې زون نشته سبق ہے و یا دعوت زراعه او يا تا کسب اکثرهم بالغزو يا وي مونټول پوجي ان کیګو او بس ده پوچی اپوچ که پیسیڈی دی دی او منگلہ بچه چې انو تن خاگانہ سکی را کئی نو پچه حاد ګټو نو ټولې دو په پا غذا سکو پیسی گٹو اور دا منگلہ علاون سنو را کئی دا کئی دار کئی نو جو ټول چې کم جنو غذا لات شندہ جمعتون سربست چل گئی دے مز رسول سربست چل گئی دے خارون نو سربست چل گئی دے پسلون سربست چل گئی و اینما یم مناسب اداد چې دا کاروندې کوونکي چې کمندونو دا, دا په منزله د تعام باندې وي وسنا او تجار او حافظه به منزله تل مل المسلحه او دا کاروندې کوونکي دا زمیداران هغه چې کمدی کسبګر سنا تاجران حافظه سوکیدار فوجیان دا په منزله د مالگیر دی د پاره زمیداران بډیر لوی حیثیت ورکی شاسې خوکد شال سي حکومت راغی وامن یو دا خویتو عام دی وی وامنه انتشار سیباع زورریا والهاموم الموزیه خارل چې ضرر ورکای نو چې ضرری درې د نغان چې کمونه زیات شي ماران زیات شي لړمانان شي زیات شي کنه داسې زونه چې کمونه زیات شي نو د دیووم کوشش په کاري سپی چې کمونه شي زیات شي شی. ابرګرام شه صلی الله غریق رحمت کیو زله درس کیو یو سکهنی چې زمانو روپۍ والی د سپمړکی سپیډر شیو بازار کې په راتوځه سووک نر چې دی پ زله پیسور کوم روپی بل زور کوم چې دا سپیوالی مړ کې دا ختم کی دا چې کمدننو داسې زونه زیات شي نو هغې سره چې کمو جوان خاببیږي که نه منو انتشارو سبا واه او د نه چې کمو خوې دل دي سبا واریو اوسی کې چې کمنو ی وااز د داې دي چې کې دو ضرر ووررکي لکهه لکه دا سبا چې در رندگان دا خون زررناک تی کنا چی چل کئی دقی کئی و دی که مستقل سخا جراسیم دی دا دی شزنو نا آغین جراسیم سکی گی خوری گی دی که زہریل جراسیم دی آغا خوری گی بخاری حشرات بیا والحوام الموزی حشرات موزی دا زمکی چکم حشرات تی لړمانان لنډای لندائی فایجبو ساغیو فی افنائی ها دا سی زنو واجب د ساعي چې کمنو په خاتم اولو دی د خاري د حفاظت د پاره سبق کار دی چې خار محفوظ کیږي او ژوند چې ګمن د عامه کي مولدر چې زونه چې کمنو بیان کله شاسه وو او شاسه ذکر کړي د خار د ترقيه اسباب څه شي ترقيه اسباب چې ترقيه اسباب چې کمنو څه شي دی یو د ترقيه اسباب نو چې کمنو عمارتونه دي تعمیر خار کې چې تعمیرات په کار یو د دشمن نه د حفاظت دپاره تعمیرات ي لکه حفاظتتي دالونه چې کمم پهخوابوو که نه د پلی سو دال سوربلت چې تاسو وایي دا سووار چې کمدننو په کاردي دارنګې چې کمدننو د ځایونه د ریبات چې کمدننو کېږ د سووکېداره ضایونه قلی په کار دي دشمن مورچې چې کمونو نه داسې ژوند په کار دی بازارونه په کار دی پلوونه په کار دی د ریفای احمد لپاره تعمیرات وکړ دي ریفای احمد لپاره دا یو قسم تعمیرات ذکر کړي لاندې بازار د دا مثال نه دي وقته سره ضرورت سره تعمیرات ضرورتونه سګي بلې لښا سره بوخه چې کمزورې وي دا, دا, دا تعمیرات او کې چې کمونو هسپتالونو سګي دوسو دا د وقته ضرورت دی هسپتالونو بس کې جوړۍ فرض کده وغه زره روز کولونه دي سکولونه بسکه جوړۍ د وغه ضرورت مدارس دي دینی مدارس دا بسکه جوړۍ دا د حکومت څخه هم نه مسؤلای دي دا به برابرای لکانو د وغه ضرورت چې کمی هغه اوبادای کول تعمیرات ومن باب کمال الحفظ بناء الابنیه التي يشتركون في الانتفاع فيها ټول خلق دا غیپ انتفاع کوي شریک وی دا سی اباده دی کی کله سوار لکه دیوالونو شو ور روبوت رباتونه اج کمنو سارو د زاینو تړلو زاینو چې میلمانه راضی او دغه راضی خو مسافر راضی دغه زاینې نه کنه د مسافر خانه ولحصون والسغور د دا سوګی دارای چې کمنو زاینو حسون خو قیلی دی قیلی چې کمنو آغادی او سغور چې کمنو دغه صغر سړی تویل کیږي چې په کوم دغه باندې او دشمن حمل ک یا هغه ځایونه چې کمو بول اولهلقان دو دویم د دو پاشا انتظام د او انتظام د فصلو د اوعبو د خلکو د اوعبو د سکلو د اوعبو انتظام دا به کوي مقا په کویانو کهستلو سری کیو بلونو سره وي خبره باندې پوېږي وخت ضرورت دی ب د وخت ضرورت سره چې کم دنو دا به را رابد لږي په هغې باې دارنگی ده سوارلوی انتظامات سوزنی لکه دا, دا, دا غدی و دي او دا غیبان پوری وطل را پوری وطل لی او سفری دی دا غیب د کشتوی انتظام سده پکار ده ده خار عبادی ده ومنو حفر لعبار و استنبات العیون را استل و تهیت السفن ته تیارول على سواحل الانحار دا سنددونو پهغااړ باند دی وامن هو دریم چې کمدونو شال سب ک کوي چې د خار ترقيو سره را ځي تاجرانو سره خصلوک کول تاجران سوو کیدران دي که دغه تا سودا سو ګران دی داس دنه د دا چکیننی نو په یو مل کې ټول سررواتپل س کېږي پوره کې اید سره پورا شو پله ضرورت ته شو او کیدې شي چې زنه سې زونه د دینه سې سې واوي او خوکه غوړنی ملک ته سې ضرورت ملک ته نو که د یغې سره د سوداړ لېنډې نه د یې سره په دغه شیخ ربیګینه لکه اوس پرسکا مدني زمنګ د غنم وړې راو شو او زمنګ نغنم چې کمونو خرابېږي نورو ګورنې وې خرابېږي نه خوکه افغانستان ته پرسکا ضرورت ته چې په یغې سره ته د تجارتی لېنډې نه کای ناریسو گویدارانو دا سوداگرانو تخنو ګوري شغیر از تی چکمدنو او را تنګی وای بوی چې پاکستان کې سودا نکی آی سړې تنګیرا تنګی ال تدیم ګوردی یا اغه اغه وسردور څخه داخول خو غوانم نخریلاکه خو پنسانا نو په خاطر اوس چې دا غی زمونږه سوکیدارانو سره دا سوداگرانو سره تاجران سره خصن کی سلوک نکی نو زمونږه درامت کول شو درامت او برامت د د تجارو خیال ساتل دا غی سر جکمنو خص لو کول ښه اخلاق سره اول دې سره بجکمنو ډی ریفایدی وی دا درآمد پروګرام بو مزداري کمون سره غواړو نوو بکیږي قص بار کو نوو ب کیه خبره ری قبا نی وی وامن حمل التجاری علی المیراد بای سکول چې کمونو د تاجرانو په غلې راوړو لبانې کنا ورته وځ تاسو دور راوړی ګړټو بدل درکو دا پلان کې ملګر راوړي کانسومر کنا تاجرانو راوړي د تایسې هم وطاللیف هم په معوس او په اوفت سره تووسې هل بالادي او خار والله تیل چې انیوس معامله تمال غوربه چې دی دي چې کمنو مسافرو تااجانو سره خامې ل کوېفا نه ذلك لې ه خوبا کثره ې سره بهج کمو تاجرانو تل رادل شو زیات شي حملو زورراغي حالا یترکو فییم دا زمدارانو تهویل په کار دي چې خل فصلونه وکرې تمونونه بهدل مونږ دررکو تا او چې کمو مثال به د مونږ دررکو تاسو منت وکړي خ فصلونهسه کوي او کارې چې دا وکې نو د سره ب کمو اودنې د خارسه شي زیاتي شي په حملو زور را باید کوول د ضمیدارانو په د خبربانې چې ددي ی زم کوم ب کاره نه پرې دي اونا او باید کول لکهثافګورو په دی باې چې خ لکه ټوپه خلق خل سفې جوړې کوي جرابي خل خل جوړې کوي موزه مزدار مزدار جوړې کوي چې داجه کمینو مارکیټ ته شي راوځي او د خپل ملک سيزونه خپل صناعات خپل مصنوعات خپل بازار کې شي ملاويږي بلکې نور چې زموږ ته ضرورت شي مونږ ته وایي پلان کې شي پاکستان خو جوړې ښه نه ارچا خپل خپل لغې لگا زمونږ آزاد غږ چې مونږ په پرديش باندې خپل نوم لیکو دا کمال دی و <متحدث> دی دی خول خول کی و او لاو سرنو سناعات قینوها چې د د خل خولی مصنو جوړ کې وتقینوه او د دی, دی چې کمدنو کلک کی مضبوط دی کې دیله ده اوبالت بل هلیبالت چې خاون والله د دی, دی چې کمو باث کړی شي او عوام مو سر به کوي عوام د باعث کې بده باې چې خلی خلی سیزونه حاصل کېله اقتصااب فضا ګوره <تصفح> خوشنوويسی خله خ د کوي ول حصاب کاونټریز کوي چې دوکانونو کې نوکاران شي. ولا حساب والتاريخ فدی ب نزان پور کی ب ڈاکٹر ایب نزان پور کی ول وجوه الصحيحه من تقديم المعرفه را روان وخت کمنن نو د پیشگی حالاتو چې کمنن نو لوګون ته کې دغه او کې چر مخ مخسر ازی اغه تبسته ولغواړي لګه د خووازنن وخت رول دی را روان وخت رازی د اغه د پر پیشگی چې کمنن نو تیارې و کی تقديم المعرفه دا مطلب و ومنه هم معرفه اخبار البلد دا دی چې کمو په موکې ام هم معرفه اخبار البله دی په کلي کې د په خاار کې د جاسوان مقر کړي چې دا پهتل لې چې کمی یو چې کمو د ملک خیرخوا دی او کمی یو بتخوا دی جاسان مستخیل چې کمونه مقرر کړي معرفه تو اخبار ال د دې باې به د حفاظت را ځي چې ف جنګلو د خاو د او د خبرونو د خاارو د دی نه د ځان خبرې دا چې جوای چې چې کمونه غه مفسد من الناصح له الناصحنا چې دا پټولګي چې کوم یو سوق څنګه دی ول‌یولم المحتاج او سربې دي باندې موږ جاسوس مقرر شي چې دا محتاج په ټوله کې چې چاته ضرورت دی نو دا سربې مدد وکړي شي او صاحب صناعت مرغوبه فیستعان دا به معلوم شي چې پلان کې په کب کې قابل له غلب له گلو حیثیت څکل شي ورک شي د جنوب د خار په کار دغه کې مدد حاصل شي نو په تاوله کې او صحی او مغوب پهستاه به دغه ب چې کم مادهدو غختل شي مغاې وسبب بخرابه.